Телетню. Випийте по два ковтки Буде по-вашому, пане Кротов По два, то й по чотири Бо два на два І поцілував один це пляшку пеньковський Пане Кротов Мамонько Перший трійки зітхнув, потім скинув шапку і покойовдив пальцями хвилясте волосся. Заклавши руки за потилицю, потягся, солодко роздявивши рот. Стомився, глибоко вдихнув повітря, що пахло травами. Хоча б усе обійшлось, швидше б до Берліна. «В Добендорф! Звідти поплявував би на цю землю і цих партизанів, нехай з ними воюють інші. Мені б лише в ту школу пропагандистів. Там би я показав себе. Може, взяли б до штабу генерала Власова? А штаб – це не команда лісових котів, що ганяє мишей партизанів. Та хоч би що сталося, треба догодити командуванню охоронної дивізії і Вундерліху вистежити партійних керівників псковських і новосельських партизанів. Звичайно, в Німеччині буде легше, ніж на цій неспокійній землі, що так і кишить партизанами, як гозир невода рибою, невода затянутого у рідному озері. Зітхнув Село, де він народився, мабуть спало на німцями Бо й там, як і в Ленінградській області, є партизанські бригади Розплодилося тих бригад А куди православним християнам податись, як сказав Черков, граючи хитрого середняка у фільмі Чапаєв Оце дивина Червоні війська вже на шостий день здали Мінськ, а німецька армія як язиком злизала майже всю радянську Білорусь. Десятки чи сотні тисяч мобілізованих так і не потрапили на фронт у регулярну армію. Куди діватись? У партизани. А хто у поліцію? Вибір невеликий. Як і у мамонька кротова, коли він уперше розмовляв з Бондерліхом, думки Кротова щезли, коли пригубився до пляшки. Дудлив і про себе говорив є що їсти, є що пити, і не на фронті ж, де від дерев залишаються тільки віники, коли розпочнеться наступ. Скільки там загине тих, хто йти на доти. Дзоти, ну, вкупані в землю німецькі танки. А тут, лісовим котам, все-таки легше вдавати себе партизанів, щоб пронюхати чиє на хуторі партійні місцеві вожді Акатов і Дуригін. Головне впевнено поводиться. Переконати себе, що й сам ти зараз такий, який був у штабі дивізіону. «Стрілецькому запасному полку, такий переконаний червоний, як отай мічман Непран, як радистий звання молодшого сержанта, який не смішив увесь звод, назбиравши пів казанка отруйних грибів. Кротов машинально перехрестився. З часу, як опинився по західний бік фронту і змінив своє прізвище, Мамонько, на тверде і звучне, мов бойова команда Кротов, переконав себе, що вже вірить у Бога. цьому прикладом для нього став сам Власов генерал, про якого писали газети, що він вірить у Бога давно, бо вчився в семінарії на священнослужителя і був би ним, якби не більшовицька революція. А кому не відомо, що семінарія це майже педінститут. Сталін теж учився в семінарії. А розуму вистачило дати.